Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, bună dimineața! Ieri dimineață o ambulanță a pornit din Timișoara către Viena în ea era Mihela Iacob, 41 de ani, o femeie care a fost arsă uh, în urma unei explozii vineri la Timișoara Într-un apartament care avea pierderi de gaze. apartamentul unor, unor prieteni Ea se întorsese de puțină vreme din Marea Britanie unde lucrase, urma să se căstorească în această vară în România cu prietenul ei uh, De ce a plecat cu ambulanța? Sau hai de să o altfel, foarte scurt. De ce e nevoie să plece în continuare un mare ars din România? Pentru că au trecut aproape 4 ani de zile de la colectiv și nu avem încă niciun pas în România de mare ars la standarde occidentale, la standarde sau cum să-l contemporane, poate. Da, -a contemporane. A mai contemporane, decât, da, da. da, exact. Uh, sigur că există 13 paturi teoretic la standarde uh, contemporane, nu sunt la standarde contemporane, adică dacă ai o arsură de peste uh, 50%, ești un mare ars, șansele de a păți ceva în România pe o uh, spitalizare prelungită sunt foarte mari, mult mai mari decât uh, dacă ești în străinătate. Și atunci, uh, pentru că paturile alea sunt în general ocupate, ceea ce era și cazul uh, Mihaelei Iacob, uh, au ales transportul la uh, AKH la Viena. Uh, doctorii, ca să ne înțelegem că nu, asta nu e o decizia a pacientului doar. Este și o decizie a uh, spitalului când recunoaște că nu poate și spitalul nu avea ce să facă. Și în momentul ăsta apare anomalia. Vreme de două zile n-au transportat-o pentru că au spus că e netransportabilă. În momentul în care a devenit transportabilă, și acum vă redau din materialul uh, colegilor mele de la Libertatea, Mirală Neag și Alexandre Anistoroiu, care au vorbit cu toate părțile implicate, inclusiv cu spitalele, inclusiv cu uh, coordonatorul SMORD de, de pe județul Timiș, inclusiv cu Raie de Arafat. Deci, din momentul în care a devenit transportabilă, nu au găsit elicopter sau avion să o transporte, și au preferat ambulanța. A plecat cu ambulanța. Cu ambulanța. 6 ore, șase ore și ceva până la Viena, da? Atenție, un bolnav care era atât de grav încât nu, au primit o spun ei, în momentul în care a devenit transportabil. Deci da. nu cineva care putea să ducă fie cu ambulanța, fie cu avionul, da. că avea timp la dispoziție, nu era o problemă. Și două, trei ore, patru ore, diferență, nu, nu ar fi reprezentat o problemă. Nu. Vorbim aici despre cineva care era, este, este în comă indusă din cauza arsurilor uriașe pe, de pe suprafața corpului a fost o comă, comă indusă. Este imposibil ca cetățean român să nu suprapui cele două situații, că ele s-au întâmplat foarte. Fo uh, sunt foarte apropiate uh, una de cealaltă. și Ce anume, vă amintiți cazul senatorului de Suceava, senatorului PSD sau de, de Suceava? De Suceava. De Verginel, da, care pentru o să scuze. Care făcea tu, pe el. Pentru o diaree, practic, da, a înălțat elicopterul smurt ca să-l aducă de la Suceava la București pentru o suferință care putea fi uh, rezolvată în orice spital sau clinică sau policlinică din România. Da, sau chiar și acasă. În schimb, pentru, pentru un bolnav ars peste 50% din suprafața corpului nu s-au găsit, găsit un avion sau un elicopter. Întrebat de către Reporter Libertatea de ce au preferat această variantă și mai ales de ce, de exemplu, au plătit combustibilul și rovinieta cei din familie. <tus> Raider Afata a spus că așa sunt regulile în privința combustibilului, că după ce se trece de granița țării, nu, nu pot plăti decât rudele. Rudele. Rovinieta și combustibil. Da? Și că asta a fost soluția preferată de către medici, că nu era mare diferență și că au ales presiunea ambulanții. Ok. Încoare, tot respectul pentru ceea ce a făcut de a în această țară. Zmurd este una dintre instituțiile care funcționează în România. Voi spune asta indiferent dacă oamenii se vor supăra pe mine. Însă, însă, în același timp, felul în care răspunzi unei situații concrete, tu ca sistem medical și trimis pe cineva, după ce elicopterul se înalță pentru cineva cu diaree de la Suceava la București, tu trimiți de la Timișoara la uh, Viena pe cineva infinit, în comă, da? Infinit mai grav uh, cu ambulanța și pui pe oameni să plătească uh, benzina pentru că așa sunt regulile. Asta este o lipsă Poate... de umanitate și de eficiență medicală Poate... minimală. Poate că e și o chestiune de, cum să spun, de rezistență mm. și etică personală, cel puțin în cazul de la Suceava cu domnul Virginel, Adică acolo în mod firesc sistemul, cei care trebuiau să aprobe ridicarea unui elicopter smurd, într-o asemenea situație, poate că trebuiau să refuze. Să spună nu, este un caz de urgență medicală. Adică acolo am Da, mai ales de, pentru a deveni antipatic tuturor, ai dreptate perfect, pe, perfectă de toate, uh, doctorii aia au triplate. Ăsta e adevărul. Da. În de la colectiv încoace, câte vreme nu s-au făcut paturi, s-au triplat sărarele medicilor. Ceea ce e foarte bine, că asta a fost decizia tuturor guvernelor, parlamentelor și până la urmă cetățeanului român. Noi am hotărât acest lucru și e foarte bine că am făcut-o. Nu trebuie să simte rău medicii pentru acest lucru, dar da, pentru ceea ce spune Vlad, că nu rezistați în momentul în care vi se cer niște chestii abuzive, da, pentru asta vă puteți simți rău. Mulțumim, Cătălin Tolontan. Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM